Це дозволило перехопити групу ще до заходу у печери і уникнути взагалі всіх можливих неприємностей. Серій би в такому разі навіть не вдавався до якихось пояснень та подробиць. Він просто заявив би з розгону, що в Тализіна дружина або син потрапили до лікарні і забрав би його тієї ж секунди, а вони хай роблять, що хочуть. Якщо ж похід вже почався, він вирішив лише увійти до головного залу і пошукати оту саму жилку, на якій усе зійшлось. Якщо жилка ніде не прив'язана і не тягнеться в вглиб печер, залишиться просто повернутися, адже саме на ній базувалися всі його підозри. Сергій відчув, що саме так і станеться. Треба ж було таке вигадати. Доведеться терміново розшукувати Марину і якось залагоджувати інцидент. Найлегше розповісти, як усе було насправді. За поворотом показалися малиновичі. Вісімка скинула швидкість і покотила кривими вуличками села. Сирій знав садиби, біля яких спелеологи найчастіше залишали транспорт. Він прокатався по цих вуличках туди й назад, потім об'їхав усе село, але марно. Невже вони могли так сильно затриматися? Доведеться чекати на в'їзді. «Стривай, хто ставитиме машину в селі?» збираючись вдіяти щось таке. Адже, якщо почнуть це розшуки, селяни вкажуть, що за машини стояли у когось на подвір'ї, і тоді їх обов'язково знайдуть. Сергій загнав машину в один із дворів, розпитав господаря, чи не проїжджали ті, кого він шукає, і, закинувши сумку на плече, пішов у напрямку печер. Колючий морозний вітер дув в обличчя. Під ногами репіла снігова крупка. Вийшовши за село, він попрямував далі, глядаючи по дорозі можливі місця стоянки транспорту. Снігу на землі лежало обмаль. Грунт замерз, можна було їхати куди завгодно. За невеличким ліском, начебто з-під землі, Виростали скелі, утворюючи велетенську сходинку, над якою знову розлягалася рівнина. Сергій звернув праворуч до зарослої кущами балки. Машина стояла за кущами. Сергій зупинився в нерішучості, поставив сумку на землю. Він підкрався до крайніх кущів. Це був новенький Шикарний форт. Шипки були тоновані, і бачити, що робиться всередині, він не міг. з під снігу якусь грудку, кинув її через кущі, намагаючись поцілити в дах машини, та промахнувся. Друга спроба виявилася вдалою. Сергій замер майже не дихаючи. Нічого. Раптом дверцята відчинилися. і з машини вийшов чоловік з бородою, вдягнений у светр. Напевно, в машині було тепло. Сергій бачив його вперше. Отже, Ренат і Олег пішли до печер у складі групи. Так і мало бути. А потім... Ні, це не здалося. Він не просто нахилився а щось промовив тому, хто сидів у машині. Відстань була значною, шумів вітер, і Сергій не міг чути звуку голосу бородатого, але враження складалося саме таке. Чолов'я обдивився навколо, потягнувся і ще раз оглянув галявину та найближчі кущі. І тут прочинилися двері з другого боку. На жінці, що вийшла? Вечерньої чорної сукні не було. Натомість були джинси та тепла куртка. Біляве волосся було зібране на голові ззаду, але Сергій якимось чуттям зрозумів, що це вона, хоча ту, від вигляду якої несподівано Закрутилася голова і на мить промайнула пекуча думка «Ну чому вона не моя?» Він бачив лише одного разу ще й у темряві. Але це була вона. І рух її, що показував «Боже, як же тут зимно!» віддавав тією ж граціозністю, що й тоді біля дев'яти поверхівки. Для чого Гайдукевич припер її сюди, залишив у машині, зрозуміло. Не тягти ж на пікнік одночасно дружину і коханку. А от навіщо витяг з хати, позаткувавши до сумки? Сергій обійшов балку і видерся на схил, де знаходився єдиний вхід до підземної сітки печер. Група давно увійшла. Величезна колодка не висіла. Двері були зачинені зсередини. Знаючи секрет, Сергій витяг з-за каменя дротик і, підваживши внутрішню клямку, увійшов до зали. Там було темно і пусто. Під стіною стояли два великих рюкзаки. На стіні зали біля розчилини, з якої відкривався хід, крейдою стояла позначка. 31.12.99 Західний С.Д.Тал.6 Це означало, що саме цього дня Група з шести чоловік Яковів та Лизін вирушила у західну гілку до серця диявола. Вдягнувши каску і увимкнувши на ній ліхтар, Сергій пройшов кроків по сто у кожному з напрямків, які відкривалися зали. Ніде ніяких жилок прив'язано не було. У західному напрямку він пройшов ще далі. Повернувшись до зали, задумливо почухав потилицю. Жоден із залишених у головній залі рюкзаків не належав Валерію. Озирнувшись, хоч у печері явно нікого не було, переборюючи неприємне відчуття, Сергій відкрив один рюкзак. Шампанське, коньяк, консерви, штани, куртки. У другому був тільки одяг».